7 și 15 minute Dacă vă era dor de noi, de deșteptarea Iată-ne, suntem aici În această dimineață, cum spunea Vlad mai devreme Nu știm ce s-a întâmplat Dar Dumnezeu ține cu noi și ne-a dat și puțină răcoare Da, așa este Măcar atât Măcar un pic Pe de altă parte, bunul nostru, domn Dragnea Și Dumnezeu Dar mai ales domnul Dragnea ne-au ascultat rugăciunile, deci Dumnezeu și Domnul Dragnea ne-au ascultat rugăciunile, Domnul Daia a rămas ministru. De l o fi calificat. Și ne oferă în continuare conținut. Păi, cred că simțul umorului pe care l are și Domnul Dragnea și l are și bunul nostru Dumnezeu. Cred că Dumnezeu este un tip cu foarte mult umor, așa mi se pare mie. În cazul ăsta, da. Da, și cum noi suntem făcuți după chipul și asemănarea Domnului, uite, și Domnul Dragnea are umor și ni l-a lăsat pe Domnul Daia, așa cum ne rugam noi săptămâna trecută, ca să ne dea conținut. Deci, Petre Daia revine cu un discurs despre oaie, în care spune, o să dăm înregistrarea, oaia are dorința de a fi înțeleasă de toți și teoria relativității, cred că are aceeași dorință, a fost um, intervievat la Antena 3 și ministrul Petre Daia ne-a explicat care este treaba cu oaia. Deci Daia și oaia. Vă rugăm să ascultăm. Oaia a unit generații. Oaia a descoperit muntele și a populat muntele. Oaia a dat mâncare și ne-a îmbrăcat. Oaia a dezvoltat industrie, industria lânii. Oaia a creat localități. Uitați-vă dumneavoastră, a generat comune și frumoase comune. Uitați-vă în Sibiu. Oaia a sudat generațiile. Tata cu fiul, bunicul cu nepotul. Duceți-vă Asta în îmi spuneați, că duci. mărginimea Sibiului e construită pe... Din lână oi. Din brânza oi, din, lână oi, din, spus, oi spus, da. din mel. Din melul oi. Astăzi, sigur că oaia are doar dorința de a fi înțeleasă de toți. Asta e. Pe asta ultima a gândit-o multă. Da. Să știți că nici găina nu trebuie subestimată. Cred că și găina își dorește să fie... Și și ea a contribuit foarte mult la sudarea unor relații. Asta... Și ați văzut că domnul Daia spune că oaia a îmbrăcat pe mulți? Da... Și a făcut și averi. Uite-te la domnul Gigi Becali. Dacă vine vorba de îmbrăcăminte, trebuie să alegem. Preferăm să fim îmbrăcați de oi sau de pupeze. Că unii sunt îmbrăcați sau unele sunt îmbrăcate de pupeze. Și uh, domnul Daia mai remarcă pe bună dreptate că oaia a, a făcut localități. Mie mi se pare că unele dintre localitățile lor se sunt făcute de berbeci. Nu știu dacă de oaie, dar cred că berbecii mai degrabă. Da, deci eu sunt fan Oaia, ați văzut câte lucruri a făcut Oaia, mă așteptam ca domnul Daia să spună la sfârșit că în a treia zi Oaia a despărțit uscatul de ape <laughs> și a făcut un... <laughs> e fascinant acest ministru, suntem fanii lui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 Stație cu mobiloani. Câștigă acum un Mastercard preîncărcat. ncărcat uleiul de motor mobiluan de la Lubexpert cu eticheta promoțională din servicuri sau punctele de vânzare și cheltuie banii după bunul plac. Mobiloani, pentru mașini performante și șoferi fericiți. Consultă detaliile campaniei pe lubexpert.ro.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 Pe 7 și 29 de minute, atmosfera pare calmă, cel puțin după muzică, dar până la urmă nu e chiar așa. În societate lucrurile sunt ușor mai agitate. Da, sigur. Mai întâi să vă spunem că plouă, dacă nu v-ați uitat încă pe geam, plouă de rupe în asta București. În București. Din Uite cum dăm dintr-una într-alta. Pe de altă parte, asta este, cred că o să fie în istoria anul protestelor. S-a protestat anul ăsta, acum cred că nu s-a protestat niciodată. Nici în anii 90, cred că nu au fost atâtea... Proteste. au început în iarnă și o toți și seara a fost în București. În weekend a fost un protest cu cântec la Cluj. De fapt au fost două manifestații la Cluj care într-un fel s-au intersectat. A fost un incident acolo la unul din mitinguri când jandarmeria a luat pe sus o doamnă care venise să contreze participanții la alt miting. Și incidentul acela a polarizat toată societatea. O să vrem să vorbim un pic uh, cu voi despre asta. E și o chestiune de educație în privința modului în care se demonstrează în România. Deci, după, în câteva minute, descriem uh, subiectul. O să vă dăm o înregistrare de acolo ca să... Cred că majoritatea raciune. celor care ne ascultă știu despre ce este vorba, da, dar, dar punem o... o să prezentăm o... din nou uh, situația. Da, punem o problemă de principiu. Unde se oprește libertatea de exprimare? Dacă există limite sau nu?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 Electrocasnice create pentru a simplifica viața La EMAG ai până la 25% Reducere la electrocasnicele Arctic și Beko. Soluțiile flexibile și accesibile Pentru casa ta Comandă mașină rufe Slim Beko 6 kg, 1000 rotații pe minut clasa A+++, și 5 ani garanție La doar 849 lei Beko, EMAG, online Va fi mereu simplu Piele crapată?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 Între 1 și 30 iulie, Primăria Capitalei prin Arcub organizează Festivalul Internațional de Teatru de Stradă București. Te așteptăm în fiecare weekend din iulie, de vineri până duminică, între orele 19 și 23, cu sute de artiști români și internaționali și peste 40 de spectacole care transformă orașul în destinație de vacanță. Detalii pe arcub.ro Recomandat de Europa FM. Europa FM Cea mai bună muzică Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine It I'm your main target, come and help me ignite Ow! Love struggle holding you tight Hold me tight, dog Make me explode, although you know The route to go to sex me slow And yes, I must react to claims of those Who say that you are not all <laughs> Sex bomb, sex bomb, well You're my sex bomb When I need to come along Sex bomb, sex bomb yeah. You're my sex bomb oh. And baby, you can turn me on Turn me on dog. Sex bomb, sex bomb uh -uh. You're my sex bomb sex You can give it to me When I need to come along Sex bomb, sex bomb You're my sex bomb And baby, you can turn me on <laughs> You can give me more and more Counting up the score Tom Jones la Europa FM, Sexbomb 7 și 39 de minute. Vă invităm să reacționați în această dimineață la 0372069599 pe WhatsApp la 0728111222 dacă vreți să ne trimiteți mesaje de asemenea mesaje SMS cu tarif normal la 1769. Da, să vorbim despre libertatea de exprimare. Unde putem să spunem ce credem? Un meeting mic de la Cluj-Napoca a devenit o știre națională și a polarizat din nou societatea. E vorba de un meeting care a fost Organizat de noua dreaptă și de un uh, partid, dacă care nu-i partid parlamentar, mai multe zeci de persoane au demonstrat legal sâmbătă uh, pentru normalitate, împotriva, mă rog, legalizării căsătorilor gay. Cu două ore mai devreme tot în Cluj, dar în altă zonă, se desfășurase alt meeting al comunității gay, care demonstrau pentru drepturile lor. Una dintre participantele la acest miting al Comunității Ghie a plecat cu o bicicletă spre celălalt miting al Noii Drepte unde s-a oprit în piață nu erau, adică erau câteva zeci de persoane și mai puține ascultători decât mitingi dar nu contează. Deci s-a oprit în piață și a interpelat pe participanți în tipul unor discursuri. Vorbitorii s-au oprit, tânăra a fost înconjurată de demonstranți, s a apărut jandarmeria și a reușit ce și propusese, și anume să atragă atenția demonstranților, spiritele s-au încins, jandarmeria a ridicat-o în cele din urmă pe doamna cu bicicleta de la fața locului, doamna a început să țipe, să da. plângă, s-a plâns că este bruscată, tot incidentul a fost filmat. Asta este momentul care polarizează societatea și vrem să difuzăm înregistrarea o parte Un a incidentului, că toată povestea durează vreo 10 minute, jandarmeria are nevoie de vreo 10 minute ca să se hotărească să o ia pe sus, timp în care negocierea cu ghilioanele de rigoare trece prin diferite faze. De la, nu, eu vreau să stau aici, la, vă rog, lăsați-mă să stau aici, că sunt cu minte, la, m-ați rupt. Deci, să dăm o parte din înregistrare. Cum bine știm deja, în dimineata aceasta, în orașul nostru, a avut loc prima paradă a homosexualilor din Cluj și din Transilvania. O manifestare cu caracter obscen, provocator, antisocial, indecent, o manifestare străboasă care n-are ce pe străzile orașului nostru. Am fost la paradă, era super liniștită, o, nu era nimeni indecent. Erau meste oameni de așa ca mine, de de care de nu de sunt de nici de gay, de gay de și am prieteni gay și care cunosc prieteni. Era de mesaj, de de mesaj de pace și de dragoste. De dragă. că este normal ca să aibă relații sexuale împreună, nu-i așa? Yeah, nu, este normal ca o comunitate să se întoarcă către altă comunitate. La cealaltă nu s-a vorbit. Nu s-a discutat nimic, acelealți oameni nu au fost primiți la parada lor. Deci vă rog, e ok. Nu este nevoie. La parada cealaltă nu s-a putut vorbi. Este vă nu este acceptată Vă să o că nu este acceptată de noi. Nu sunt acceptată de ce? Sunt într-o piață publică. Vă rog să stau. Ce Vă rog lăsați-mă să stau în piață. Vreau să ascult restul discursului. Sunt să parte din noi. să Vreau să stau ca un cetățean să ascult restul discursului. Am să tac. Să ascult restul discursului. Da. Deci ăsta este uh, moment? Încă o dată, în piața din Cluj, cineva ține discursuri. Sunt câteva zeci de persoane. Piața nu e plină, nici pe departe. Sunt și câțiva gură cască. Printre acești gură cască, este această doamnă pe care o cheamă Oana Mardare. Ea este actriță. Uh -huh. uh, cum spuneam, în cele din urmă a fost luată pe sus. Dar problema pe care o ridică este interesantă. Ea spune, vreau să stau în piață să ascult discursul. Și dacă am ceva de spus, spun. Adică atunci când ziceți voi ceva, răspund. Nu e ca și cum v-aș strica meetingul în vreun fel. Dumneavoastră vă adresați unui public și eu sunt și eu acolo și vreau și eu să spun ceva. E, să comentăm. Are dreptul un cetățean să spună părerea la un meeting într-o piață publică? Chiar dacă e altă părere decât celor de la tribună? A făcut bine jandarmeria? Sau poate doamna respectivă doar a încercat o reprezentație artistică și s-a dus acolo să provoace. 0372 069599 este numărul nostru de telefon. așa să stăm un pic de vorbă despre cum reacționăm atunci când alții au păreri diferite față de noi. Pe de altă parte, iar a reacționat foarte calm, adică a răspuns destul de calm discursului de acolo. Da. Mai rău s-au agitat oamenii care erau înfierbântați. Da, nu i-am jurat. Adică nu s-a dus acolo să arunce cu ceva da. sau să înjure. Pe era, de alt... da. era pe bicicletă, pur și simplu, avem și a zis, eu nu sunt de acord uh -huh. cu voi, uite, dincolo oamenii sunt foarte pașnici, sunt prietenii uh -huh. mei, eu nu-s ca ei, dar nu mă deranjează. Pe de altă Ști parte și jandarmeria a avut nevoie de 10 minute ca să intervină, ca să o ia de la fața locului. Adică incidentul a fost așa, au apărut jandarmii, dar erau și oamenii de ordine de la mitingul respectiv, care au înconjurat-o pe fată și au urmat un soi de negociere care a durat vreo 10 minute Fata s-a trandit pe jos, a început să țipe. deci ce n-a intervenit, Jandar putea mai repede? să fi fost o problemă și de acolo să se fie inflamat puțin lucrurile mea. <coughs> s de cazul Bauranu, unde, de asemenea, a fost nevoie de ceva vreme ca cineva să intervină. Da. Respectiv autoritățile. Hai să vorbim la telefon. Sună la 0372069599, număr cu tarif normal, și intră în direct în deșteptarea la Europa FM. Gheorghe, cu noi, bună dimineața! Gheorghe? Alo? Da, ești în direct la Europa FM. Bună, da, dimineața. bună dimineața! Salut, Vreau să vă spun că sunt de acord cu ceea ce au făcut jandarmii. Acea femeie trebuia scoasă de acolo ca să nu fie linișată. Și aș da. mai avea și eu o problemă cu toleranța asta noastră. Da. Ați auzit de zoofilie? Da. Da? da. Dacă mâine este ăștia cu capre, cu măgari, cu baci, cu... Hai să fim toleranți și să schimbăm Constituția, că pe să o schimb imediat. Hărția suportă orice, da? I am înțeles. A <laughs> necrofilie? Da, am auzit de necrofilie. Sunt o săuie da? de perversiuni de astea sexuale. să... Păiile sunt și poștea ăștia cu morți și... Dar de cred să că să exagerați un pic. O știu? Nu exagerați puțin, adică... Nu, nu, nu exagerați, fiindcă noi trebuie să fim toleranți, domnule. Uh -huh. Păi dacă suntem cu homosexualii da, dar știți că eu, diferența asta este. Eu împotriva ca să uh, facă la amor cu capra sau cu vaca sau cu măgarul. Știți care este diferența? Că homosexualitatea este între adulți care consimt liber la acest act, în timp ce vaca sau capra nu. Adică asta este eu, eu, diferența. Eu știu, eu știu asta este nu și vre, cu capra. Deci, sta, deci. Da, hai să ne oprim un pic Se vorbi, Vorbește tu că o să vorbească da. și domnul Asta este diferența Cunosc, da. acest, cunosc da. acest răspuns Păi ce zoofilia, pedofilia, necrofilia Pai, da, asta, asta, Nu, păi când... asta, nu, nu, nu, stați un Gheorghe, pic Gheorghe, da, Încă o dată. în afară de faptul Că ar trebui să fim toleranți Gheorghe, ascultați-mă da, ascult. la ce, ce spun da. Homosexualitatea Este un act sexual Între adulți între adus, domnule, eu, am înțeles, eu am înțeles Dar eu vorbesc de Toleranță. Hai să fim toleranți După ce îi acceptăm pe homosexuali, ori Orică vrea Zouofilii să fie și acceptăm. Aia poate vreți dumneavoastră să le dați dreptul Nu știu, eu știu ce pasiune aveți Gheorghe, mulțumim, <laughs> Petru e cu noi, bună dimineața Salut, Petru Salut, salut, ref... dumneavoastră Și da. dumneavoastră Propun să revenim la subiectul Incidentului da. de la Cluj da. Jandarmeria sau Tara. Din punctul meu de vedere, jandarmii trebuiau să asigure ca protestanții să nu se lege protestatarii, să nu se lege de niciunul din piața publică, fiecare are dreptul să stea să asculte. Uh -huh. Dacă au autorizat acest meeting, să autorizeze până la capăt și să aibă grijă de oamenii pe care uh, ei i-au lăsat, sau mă rog, patul i-a lăsat să manifeste. Prin urmare, doamna actriță avea dreptul să stea într-o piață publică să asculte fără ca ceilalți să se lege de dumnea ei și asta trebuie asigurată de către jandarmerie. Să asculte, dar putea să intre în contradicție cu ei? Asta e întrebarea. Nu avea ce, nu avea ce să intre în contradicție cu ei. Putea să-și exprime, putea să vorbească, nu știu dacă a vorbit cu ei sau poate că a vorbit singură. La răspuns, nu era... la răspuns discursului, de fapt, da. Da. Nu, era, nu era cazul ca jandarmeria să lase protestantanții să se lege de Dumnezeu. ei. E o țară liberă, fiecare are dreptul să stea să asculte. Am înțeles. Mulțumim, Petru. E și Mihnea cu noi. Bună dimineața. Alo? Mihnea? Mihnea, Alo, ești bună dimineața! bună dimineața, ascult! dimineața dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră! Da. Haideți să facem un scenariu. Imaginați-vă în piața Constituției, ce știu eu, galeria lui Steaua, da. ă, sărbătorind, mai știu eu ce cupă, mai știu eu ce campionat câștigare de dânsi și printre dânsii se află 2-3 dinamoviști. E clar, o altă părere, o altă, hai să spun așa, nuanță. Da. Ia imaginați-vă că lipsesc jandarmii, bine, în teoriești că și în practică n-ar trebui să lipsească, da. dar hai să spunem că lipsesc de acolo. Dar trebuie să Când ai, dacă ești din amovist, în astfel de situații, trebuie să ai condiție fizică bună, eu știu că mi s-a întâmplat. Adică... Ați văzut? E, a, din punctul meu de vedere, eu am văzut filmulețul, cred că l-am văzut ieri dimineață. Da. Uh, țin să menționez faptul, nu am niciun fel de problemă cu alte orientări, altele decât cele care eu le consider normale. Da. Uh, Așa cum au procedat Jandarmii, din punctul meu de vedere Eu cred că este, sau a fost Cel mai bine pentru acea domnișoară da. uh, Poate Degenerau, ce știu eu da, Dar nu Totuși, Adică, uh. Uh, totuși, fata A spus, domnule, eu am fost dincolo și nu e așa Cum spuneți, n-a fost chiar o provocare Nu, nu iau apărarea Dar n-a fost adevărat. chiar doar, nu, nu prea i-a provocat Le-a spus, domnule, erau altfel Decât ziceți Atât timp cât uh, cel care luase cuvântul spunea că e un lucru murdar ceea ce se întâmplă în Cluj, în Transilvania Și mă, așa ceva pe zile uh, Clujului nu, nu s-a mai întâmplat uh, Domnișoara spunea, nu, nu este adevărat, totul este ok Dar mai depinde fiecare uh, cum privește, din ce prismă privește, vedeți nu. Repet, eu n-am niciun fel de problemă și tolerez asemenea, hai să spun, um, orientări Uh, da. Repet, în continuare susțin, da, sigur că la domnișoare avea dreptul să. Credeți uh, că a provocat inific... pur și simplu? Credeți că a fost o reprezentație artistică? Nu, nu într-un mod de expres, nu știu dacă a făcut-o deliberat, dar cred că, uh, așa uh, o mică instigare a fost pe undeva pe acolo. Doar, doar prin, prin contradicția tăuței cu, cu ceilalți participanți la, participați la acel, acel meeting. Revenind la exemplul lui Mihnea, e ca și cum te duce acolo și îi spune, știi, Mateuț, e mai bun decât lăcătuși. <laughs> Cam așa a fost. <laughs> uh, e și Remus cu noi în direct. Bună ah, a fost la telefon Mugur. Mugur. 0372069599. Mugur, ești cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Salut, Mugur! Da, eu cred că a fost și o mică provocare în partea doamnei, dar da. și tonul persoanei care de la tribună, care ținea discursul, mi s-a părut destul de ilicitanți. Mm -hmm. Păi trebuia cână... să-și motiveze proprii simpatizanți. Păi așa au făcut și unii prin anii 30. Ca mm -hmm. același ton. De dar de fapt, dar stai puțin, da? că mitinguri cu vorbitori blegi, n-are rost să mai faci mitinguri cu respectiv. Când te duci la tribuna acolo, trebuie să ai o retorică, să... O retorică, da, tot nu face muzica. Uh -huh. Așa, eu cred că jandarmii au procedat corect, au scos-o dintr-o situație posibil gravă pentru ea. Uh -huh. Bine, și raportul de forțe era destul de da, de, de fapt, Am da. Am avut senăția inițial că este meeting cu bodyguards din Ardeal. Da. La modul e, asta a scandalizat lumea, că au fost foarte mulți bărbați voinici care au luat pe sus o domnișoară care nu prea vrea să fie forțată. Care fortuasă. au și intervenit, domn, care au și intervenit pe lângă jandar, destul de brutal, dacă urmărim cu atenție înregistrarea. Rareș, bună dimineața! Salut, Rareș! Bună, bună dimineața! Eu sunt neutru. eu nu am citit știrea, n-am văzut, am fost într-o zonă fără semnal, albă ascult de dimineață da. și din punctul meu de vedere, da. la rece... Uh, jandarmii trebuia să protejeze acea femeie să-și susțină un punct de vedere. Uh -huh. Așa cum oamenii din piață își susțineau niște puncte de vedere, trebuia ca jandarmeria să-i asigure și acestei femei dreptul, dreptul da? Da. de a susține un punct de vedere. Credeți că a instigat sau pur și simplu a vrut să spună ce crede? Nu, nu. Nu a instigat. Nu a instigat. Nu, no, nu. No. Faptul că uh, uh, acei. Uh, demonstranți, Acel grup de oameni da. care își susțineau un anumit uh, discurs acolo uh, da. erau cumva autorizați și protejați. Da? nu le dădea dreptul să-și excludă și alți participanți sau alți comentatori într-o piață publică. Aș fi, dacă ei erau într-un spațiu privat, să spun, uh -huh. într-o sală de concert, într-o ceva, și susțineau discursuri și intra acea domnișoară acolo peste ei, atunci poate că aș fi de acord să fie evacuată. Dar da, într-o piață publică... Da, am înțeles. Iată ce spune Oana Mardare, zice nu am înțeles nimic din ce s-a întâmplat, din momentul în care am deschis gura într-un spațiu public la o manifestare publică într-un mod pașnic și pacific și am luat-o pe sus, din momentul ăla n-am mai înțeles nimic, asta e și problema mea în fond. Nu înțeleg multe dintre lucrurile care se întâmplă în jurul meu. N-am înțeles de ce eu, cetățean, n-am voie să ascult ce zice celălalt cetățean și să-mi permit să corectez afirmațiile lui eronate. Așa vede ea incidentul în care a fost implicată. Pe de altă parte, jandarmeria nu acționează împotriva legii. Legea este clară. Adică legea care reglementează manifestările publice spune că este interzis ca persoane sau grupuri de persoane care nu au legătură cu adunările publice organizate, să se infiltreze în rândul demonstranților cu scopul de a tulbura normala desfășurare a acestora. Acum, dacă scopul Onei Mardare a fost să tulbure buna desfășurare și dacă ea s-a infiltrat acolo, e de discutat, dar în mod sigur afirmația ei acolo sau intervenția ei a oprit desfășurarea mitingului Oamenii care inau discursuri s-au oprit, și toată atenția s-a concentrat asupra ei. Deci, din punctul meu de vedere, dacă vreți și părerea mea, jandarmeria a acționat corect în încercarea de a evita ca un incident să decenerese. Mulțumim pentru telefoane, urmează Republica Fantastică România, o e pe oră. aia vorbim imediat, o să vedeți despre ce e vorba. cu Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Excuse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 Fără gheață, fără probleme, fără frostrări. La EMAG ai până la 25% reducere la aparatele frigorifice Gorennie cu tehnologie No Frost. Alege senzația intensă de prospețime în casa ta. Comanda combina frigorifică gorenie No Frost Plus cu tehnologie Ion Air 307 litri clasă A+. Plus Și 5 ani garanție la 1249 lei. EMAG.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 Ioana Brustor-Capitanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vreme instabilă astăzi se va răci față de ziua precedentă, mai ales în regiunile sudice, estice și centrale. Maximele vor fi cuprinse între 18 și 28 de grade. În capitală, vreme instabilă și răcoroasă mai plouă astăzi, iar maxima va fi de 22-23 de grade. Prudența la volan este ceea ce recomandă poliția rutieră în condițiile în care în mare parte din țară plouă torențială și sunt vijelii. Pe unele drumuri, circulația este îngreunată. Am stat de vorbă cu Cătălin Bocai de la Centrul Infotrafic al Poliției Române se circulă îngreuna din cauza ploii, dar și a vântului pe autostrăzile A1, A2 și A3, precum și pe drumul național 7 în zona localității Pitești către Râmnicu-Vâlcea. În condiții similare se circulă și pe drumul național 39 Constanța-Mangalia, dar și pe drumul național 6 în județul Telorman pe sensul de mers dinspre Ghimpați către Alexandria. Centrul Infotrafic al Poliției Române le recomandă participanților la trafic să ruleze cu prudență, sporită la volant, să mărească distanța în mers. De asemenea este necesar ca fiecare manevră să fie efectuată numai numai o temeinică asigurare iar lumina de întâlnire să fie folosiți pe timpul zilei pentru a fi mai vizibili în trafic Până diseară la 23 județele Gorj, Vâlcea, Mehedinți, Dolj, Olt, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Teleorman și zona de munte a județelor Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Covasna și Buzău se află sub cod portocaliu de instabilitate atmosferică și ploi torențiale vor fi vijeli și căderi de grindina. se pot înregistra cantități de apă de 50-70 de litri pe metru pătrat și pe răstrânse, chiar 80-90 de litri pe metru pătrat. Și tot până de seara la 23, în sudul Banatului, jumătatea estica Munteniei, în cea mai mare parte a Moldovei și local în Transilvania, este cod galben de ploi torențiale și instabilitate atmosferică. O nouă dezbatere publică privind modificarea articolului din codul penal care definește abuzul în serviciu, așa cum a cerut Curtea Constituțională. Întâlnirea este organizată astăzi. Curtea Constituțională a decis recent că Parlamentul sau Guvernul trebuie să stabilească un prag valoric al pagubei de la care abuzul în serviciu se pedepsește penal. Astăzi, ministrul Tudor Toader va discuta cu reprezentanții instituțiilor din cadrul sistemului judiciar, asociațiilor profesionale ale magistraților și mediului academic. Aseară au fost organizate noi proteste de stradă, protestul Împreună Salvăm Țara de corupție” a fost generat potrivit organizatorilor de unele decizii luate de actuala putere, de la numirea lui Mihai Tudose în funcția de prim-ministru la ultimele decizii ale Curții Constituționale, cea de constituționalitate a desfințării noțiunii de conflict de interese pentru funcționarii publici și desfințarea infracțiunii de tentativă la abuz în serviciu. În capitală, oamenii s-au adunat în piața Victoriei, de unde au plecat în marș spre Palatul Parlamentului. Am venit pentru că nu mai suport. Nu mă speriat nici minus 20 de grade astea iarni. Două luni de zile în fiecare zi și de atunci vin periodic. Ca să, să știi că există o presiune și că n-a fost ceva meteoric ce s-a întâmplat în iarnă și pentru că, cu siguranță, vor urma tunurile pe care ei le pregătesc din iarnă, miza pentru ei este atât de mare încât nu-și permit să renunțe. Și să știe că există o poziție în stată. O poziție în Parlament nu prea există. Aproape 100 de persoane au protestat și la Sibiu, în piața mare din oraș, iar la ea și 10 de persoane au ieșit în stradă cerând demisia guvernului. De astăzi pot fi depuse documentele pentru obținerea celor 2500 de lei acordați de Primăria Capitalei pentru un nou născuți. Actele pot fi depuse în cel mult o lună de la nașterea copilului pentru care este făcută solicitarea. Elena Tudor ne explică. Beneficiază de acești bani de 2500 de lei nou-născuții care îndeplinesc simultan următoarele condiții. Cel puțin unul dintre părinți trebuie să aibă domiciliul sau rezidența în București, iar nașterea copilului trebuie să fie înregistrată într-o maternitate de pe raza Bucureștiului, publică sau privată. Cererile trebuie depuse la sediul Centrului de Informare și Consiliere pentru Cetățeni din șoseaua Ștefan cel Mare, iar pe site-ul nostru europafm.ro găsiți lista documentelor necesare la dosar. Nevada a devenit al cincilea stat american unde este permis consumul de marihuana în scop recreațional. În weekend, sute de oameni localnici și turiști au stat la coz la magazinele de profil. Al ascultăm pe radul Tudor. Nevada a devenit astfel al cincilea stat american unde este permis consumul la liber al drogurilor ușoare. Este interzis însă fumatul de cannabis în locuri publice, inclusiv în cazinouri, unde încă se fumează tutun. De aceea, multe magazine din Las Vegas au și ofertă bogată de dulciuri cu marihuana, care pot fi mâncate oriunde, fără discuri. Consumul de marihuana este reglementat în 26 de state americane, în cele mai multe însă doar în scopuri medicale. Ne puteți urmări și pe site-ul nostru știrile europafm.ro Ne reauzim cu alte informații peste o oră Ioana, mulțumim sport, acum Luca Pastia Bună dimineața! Dinamo a învins cu 3-2 formația slovenă NK Domjale într-un meci amical. Hanca și Nemeț au făcut 2-0 încă din minutul 17, dar până la pauză adversarii au egalat. Golul victoriei a fost marcat de Rivaldini în minutul 80. Cosmin Contra a început cu Brănescu în poartă, funda și Romera, Nedelcearu Marici și Filip, la mijloc Busulazi și Malangu, iar în ofensivă Nemeț, sprijinit de Hanca, Rivaldini și Nistor. Dinamo mai are de jucat un singur amical în stagiul din Slovenia, Miercuri cu Anji Mahaci scala Totaseară, FCSB a remizat 1-1 cu formația ucraineană FC Alexandria Gnoerea a marcat în finalul primei reprize, iar adversarii au egalat după o gafa a defensivei roșalbastre. Formula de start a lui Nicola Edica a fost cu Niță în poartă, Bălașa și Larie în centrul defensivei, plus Enake și Junior Moraes, Pintili și Ovidiu Popescu la mijloc, iar Man, Budescu și Tănase au jucat în spatele lui Gnoere. FCSB va juca un nou meci de pregătire mâine cu echipa belgiană Vasland beveren FC viitorul a pierdut la trei cu... FK Krasnodar, Ovidiu Hera a egalat pentru echipa lui Hagi la jumătatea primei reprize, însă rușii au mai marcat de două ori după pauză. Luca mulțumim pentru știrile din sport. Urmează Republica Fantastică România. Cum zicea domnul Daia, Oaia are dorința de a fi înțeleasă de toți. Dar și e și foame. De când e foame, distruge orice investiție da. cu bani europeni. <laughs> Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine.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 End. Oh, oh, high time is no time for deciding If I should find a helping hand Oh, oh, why don't you Get Durant la Europa FM, 8 și 11 minute. Rămâneți cu noi, imediat o să vorbim în bătălia sexelor de pe unde mai ajunge caravana Bergampir Europa FM. Nu știu unde a fost, nu? A fost la Blaj zilele trecute. Urmează Sighișoara, Mediaș, Făgăraș și Brașov. Republica Fantastică România la Europa FM. Uite că se împlinește dorința a domnului. De-aia suntem din ce în ce mai preocupați de oi. Sigur, având în vedere la ce berbeci... <laughs> Sunt prin zonă? Da. O turmă de oi, dintre astea de ale domnului Daia, au mâncat investiția pe bani europeni și visele de viitor ale unui tânăr antreprenor. E vorba de tânărul Iulian F din Dumești Iași, care s-a gândit să investească în agricultură. În 2015, tânărul Iulian F a făcut un dosar de finanțare și a obținut fonduri europene pentru cultură de fructe de pădure și cereale. Domnul Iulian a închiriat ca atare 2,5 hectare de teren și a cumpărat 3.700 de butași de mure altoite tocmai din Bulgaria plătind câte un euro pentru fiecare. Ziarul adevărul relatează că alături de o echipă formată din 10 oameni, el a plantat mure pe o suprafață de 1,3 hectare și porumb zaharat pe restul terenului. După plantarea butașilor, a suportat cheltuieli de irigare din două în două zile până când butașii în sfârșit au înverzit. Irigarea, notează grefierul în dosa, în procesul care a urmat și despre care o să vorbim imediat, irigarea fiind efectuată cu mijloace mecanizate. Adică, cu prășitoarea iar udatul cu tractor cu cisternă. Deci, butașii s-au prins și i-au dat tânărului Iulian F. din Dumești speranța că va deveni un om de afaceri de succes, urmând să aprovizioneze județul, capitala și poate chiar și Germania și Franța, cu murele sale. <laughs> Și în timp ce domnul Iulian F. stătea și se gândea la viitorul său, deci succes, visele i-au fost mâncate la propriu de o turmă de oi pe care trei ciobani au trimis-o la păscut pe investiția dânsului. Deci Băi. au păpat-o pe toată. Citezi, din dosarul instanței, pe 4 iulie 2015, în jurul orei 18. Deci pensărat așa, știi, adică da. să lăsare coarea. Da. Nu mănânci mure oricum exact. Iulian F. a fost anunțat de către un tractorist din localitate Că turmele de oi ale ciobanilor Petru Popa, Lucian Popa și Larian Mindirigiu I-au distrus culturile prin mâncare Tot atunci a fost anunțată și poliția din localitate și o reprezentantă al primăriei Faptele confirmându-se Citești din nou în timp ce animalele pășunau, asta este din plângerea împri, păgub, păgubitului, în timp ce animalele pășunau, cei trei ciobani nu s-au deranjat să îndepărteze animalele de pe plantație, acestea fiind aluncate, alungate de însuși, mă rog, exprimarea domnului Ion, de însuși organele de poliție. Reprezentantul primăriei și alte persoane prezente la fața locului Fiind de față și stăpânii animalelor, care n-au schițat niciun gest pentru a-și îndepărta animalele de pe plantații. Pe ciobanilor le convenea? Că nu știi că iarba ia gust carne de ce mănâncă și da. dă seama ce trufanda? da? <ră> oaie cu gust de zmeură? Carne de oaie cu mure? Mure, da. deci, Eu vreau să mă gândesc cum a fost scena în care poliția locală... Asta mă gândeam că dacă cineva ar fi filmat toată chestia asta, era film. Cu focuri de avertisment a alungat pe de... <laughs> da. și domnul Iulian a dat în judecată Ciobanii, el n-a înțeles oile. Cum ar veni? S-a dus la tribunal, deși, iată, însuși ministrul agriculturii avertizează că oaia își dorește să fie înțeleasă. Astăzi, sigur că oaia are doar dorința de a fi înțeleasă de toți. Da. Iulian n-a starea de foame spirituală a oi, care i-au mâncat investiția pe bani europeni. Sigur, investitorul a dat în judecată ciobanii, a câștigat, dar când a venit vorba să-i pună sechestru, să le pună Prea ciobanilor vele. sechestru pe bunuri, să-și pierderea, sechestru a căzut din cauze procedurale. Așa că a rămas cu buzele umflate și nici măcar negre, că n-a om el omul răbietul om. tare cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. 8 și 16 minute, astăzi avem pauză în Caravana Berg Europa FM, dar mâine mergem la Sighișoara, în Mureș, așa că dacă sunteți din zonă, vă invităm în bătălia sexelor, puteți câștiga și în această dimineață greutatea voastră în bere. Vă așteptăm SMS-urile pentru înscrieri cu tarif normal la 1769, scrieți deșteptarea, numele vostru și oraș, localitatea de fapt de unde sunteți, Sighișoara în cazul ăsta. 1769, așadar, deșteptarea, așteptăm să scrieți acolo. Nu Numele vostru și localitatea în care ne ascultați câștigați greutatea voastră în bere în câteva minute.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 Hei, hai să-ți dau un pont! Deserturile surprinzătoare îți pot răcori zilele de vară. De la cuptor timp de doar 15 minute jumătăți de piersici cu unt și apoi umplele cu înghețată de vanilie, iar pentru mai multă savoare, adaugă puțină scorțișoară. Pentru idei delicioase de vară, la Lidl ai piersici la 2,39 lei kilogramul. Piața Lidl. Prospețime zilnic.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 La Calut, eficiență dovedită clinic. Adu pasiunea și imaginația în bucătăriata. Descoperă gama de incorporabile cu gust și stil de la Hotpoint acum cu până la 20% de reducere la Emac. Comandă pachetul promoțional de incorporabile din inox format din cuptor electric 71 litri cu autocurățare catalitică, display LED și butoane push push plus plită pe gaz cu grătare rabatabilă din fontă la 2099 lei. Emac. Stimați ascultători, dacă vă doare spatele, folosiți sindolor gel. Dacă ați făcut o întorsă, folosiți sindolor gel. Dacă ați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 Your body, I'm in love with your body. Every is discovering something grand I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby. Come on.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 la povi. 826 turul României la Europei FM. Vasloini nu au posibilitatea să se răcorească sau să nu a în condițiile în care strandul primării este închis pentru al treilea an consecutiv, în ciuda numeroaselor solicitări venite din partea populației, autoritățile locale n au găsit nici acum varianta prin care bazinele de not să devină funcționale. Poate că n-au găsit apă. Oamenii au voie la strand doar ca să facă duși sau să stea la plajă. Sorin Saizu știe mai multe. Bună dimineața, Bine, ața, bine Sorin. imediat, Sorin Saizu. Stai așa, că a picat legătura. Aha. Între timp. Erai concentrat pe textul respectiv, dar are bine și Sorin Saizu. Da, deci asta este o poveste la vaslui veche. Vorba de trei ani de zile. Nu reușesc să găsească soluția prin care să pună apă în bazin. Să aștepte să plouă. Da, nu Iată. Sau să tragă o de la domnul primar de acasă până acolo un furtun și să umple cu un felul Eu asta. cred bazin. că domnul primar are voință. Acolo ar putea muta bazină la București ție, în perioada asta, când în București plouă iarăși. Da. Toarnă cu gălea ta. Plouă zdravân. Plouă zdravân. adevăr Bun, dar asta este o problemă care a, afectează atât de multe orașe din, a, din țara asta. Pur și simplu nu sunt piscine, nu sunt bazine de not. Dacă vrei să dai copilul în București, au început să mai apară. Eu mă duc să not că așa mi-a recomandat medicul după ce m-am operat și notă. Și sunt câteva posibile în București în care, la care să poți să și ajungi într-un timp uh, rezonabil și uh, se vând atât de multe abonamente încât la un moment dat povestea în bazinul respectiv arată a ciorbă de potroace în cazul meu. Îl avem pe Sorin în direct cu noi. Bună dimineața, Sorin! Bună, Sorin! Cei la Vaslui? Bună dimineața! randul este deschis zilnic la vasului și este gratuit pentru populație doar ca bază de agrement, nu și ca bazin de not, astfel că cei care fac plaja aici se pot răcori doar sub dușurile din vecinătatea bazinului mare, bazin care este îngrădit cu plasa astfel încât nimeni să nu poată ajunge în balta strânsă acolo în urma precipitațiilor. Basenii nu au nicio altă posibilitate de a se răcori sau a nota în oraș. Singura piscină privată în aer liber din zona are locuri limitate și prețuri pe măsură, evident. În ciuda numeroaselor solicitări venite din partea populației, autoritățile locale nu au găsit nici acum varianta prin care bazinele de not să poată deveni funcționale, în ciuda faptului că acolo s-au făcut o serie de investiții în ultimii ani. Practica și în anii din urmă, primăria nu a reușit să angajeze un salvamare autorizat după ce în urmă cu trei ani un adolescent a murit în necat și, deși exista aici un supraveghetor al celor aflați în bazin. Deci stai puțin, acolo nu e apă în piscină pentru că nu au găsit un supraveghetor, un salvamar, un salvamar de angajat, nu? Da. Asta -i. da. Și din cauza aceasta, strandul este închis de trei ani de zile, fiind montate și plăcuțe de avertizare, prin care se atrage atenția populației că accesul în bazin este interzis. Asta chiar dacă nu mai există apă acolo de ceva vreme. La strand sunt, în schimb, grătare, dușuri, șezlonguri, iarbă verde, aparate pentru fitness, terenuri, pentru mini-fotbal, dar nu există... Apă, astfel încât vastenii să se poată răcori pe vreme de caniculă. Iar oamenii aleg variantele cele mai periculoase și locurile nepermise pentru scăldat, unde își pun viata și sănătatea în pericol. Da, mulțumim foarte mult. O, da, mă, în fiecare an zi... să-l facă teren de fotbal. De bine, cât de mare ar merge făcut un teren acolo, dacă desenăm uh, ca niște porți? E foarte mare. E foarte mare. Deci putem face un teren de fotbal și să-l se Fără problemă. Fine. Vezi, am putea face asta acolo. Poate găsesc totuși o soluție. Mulțumitare, mulțumim, Seisu. Distructarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Reciclează vechitura, protejează stresatura. Renunța acum la fierul de călcat vechi și la flanco primești 30% reducere la toate stațiile de călcat tefal. În plus ai credit pe loc fără averință. Flanco! Acum e o nete! Sunie! Sunie! bine! Sunie! Sunie! M-am vaca jos de pe acoperiș, ca Și altă să mă ascult când eu zic să se cele mai bune sigle! Siglele ceramice Terra Rosa de la Siceran. Rezistente și durabile. Terra Rosa, făcute să țină.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 Pui oglinda să te vezi tu la bărbierit, dar s-o vezi și pe nevastătea la duș. Pricepi? <laughs> Fă-ți baia ca și cu Brico Depot. Ia-ți cabina de duși Atena la doar 324 de lei. Brico po. Prețuri mici în fiecare zi. Știm că în afaceri un avantaj e binevenit.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 J'aime une bonne musique. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner dure commence?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 de minute, Bătălia sexelor vă face plinul de bere Ca să mă exprim ca domnul Dinu Astăzi, dacă vreți să câștigați greutatea voastră în bere Participați la jocul nostru Mergem în Sighișoara pentru că Noi așa caravana Bergambier Europa FM ajunge mâine în Sighișoara Ia să vedem cu cine stăm de vorbă Cred că e Ioana cu noi ja, dimineața. Bună dimineața! Bine ai Ioana! Dimineața. Bine v-am găsit! Ce faci Ioana? Pe drum! L Am înțeles, foarte bine! Foarte bine, îți mulțumim că ești cu noi și că participi în bătălia sexelor Să vedem dacă ai puterea să-l bați pe Răzvan astăzi Care participă și el tot din Sigisoara Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața! Salutare! Hai să vedem cine își dorește azi mai mult Victoria Cine vrea să înceapă? Să înceapă, să înceapă Ioana Să înceapă Ioana Ioana, ești de acord sau? Da! Bine, hai, dacă ești de acord. Spune-ne pe ce râu este construit barajul Vidraru. Uh... Pruf, pruf, aia. Nu știm? Știm pe ce râu e construit barajul Vidraru? Pe Argeș. Piarge, da. <laughs> mă păi, bucur că tu. puțin. Răzvan, tu trebuie să răspunzi <laughs> doar pentru tine. Acum ai dat răspunsul și pentru Ioana. Deci ai dat Am un Am ajutat o fair play. Bine, da. fair play, ai dat un punct. Deci ai un punct, Ioana, Ioan... pentru că Răzvan a fost foarte drăguț. Hai. Dacă poți să-l da? Toată lumea, Bine. răspunde pentru toată lumea. Bine, Răzvan, Hai. fii atent. Pe ce râu este construit barajul Bicaz. Ioana, poți să-l dacă vrei. Bicaz, mă, Răzvan. Pe Bicaz. Nu pe Bicaz. Bicazul pe unde-i construit Bicazul, Bicaz, nu construit pe Bicaz. Pe... Răzvan. Nu știa... Nu știu. Pe bistrița, mă! Pe bistrița. Pe bistrița. E 1 la 0, dar Răspundeți fiecare pentru fiecare, nu, nu, nu vă mai amestecați, da, da. Da. Da da vă dați puncte la Iurea. Ioana, simplă întrebare. Ce organism oceanic construiește atolii? E un organism oceanic care asta face toată viața, n-are altă treabă. Se apucă de construit face organizare de șantier. Coralii. Corali! Corali! Corali, da. Au și o prietenă, Coralia. Răzvan, cum se numește lacul rotund de obicei, din mijlocul unui atol? În mijlocul unui atol e un lacul rotund, așa. Poate că câștigă Ioana cu punctul da, de la. Nu Răzvan. cred. Hai, mă. Marcia. Răzvane, concentrează-te un pic. Răzvane? Da. Nu știi? Nu. Nu, nu știu. A, -a, A făcut -a... și Renault, un ăsta, se cheamă Laguna. Deci o lagună da, Era și un film, nu? Laguna, Laguna albastră. albastră Laguna da. albastră, da Ioana... E 1-0, Ioana, dacă răspuns corect câștigi uh -huh. Ioana, fii atentă Bune. Ce scriitor a scris Chiar când era elev de liceu? Romanul unui adolescent Miop um... Hai. Miop Miop Extraordinar Ei, ei, ei Ioana ai câștigat Felicitări! Ioana, dacă ești fair play, vorbești cu Razvan și dai și lui acolo o bere 2-3 Trebuie trei. să da o bere-dot. Da, trei. vă întâlniți în Sighișoara. Razvan, îți mulțumim tare mult! Mai bine, la revedere! La revedere! La revedere! Mâine Caravana Bergambiere Europa FM ajunge în Sighișoara. Ioana, ești câștigătoarea noastră. Felicitări, ai câștigat greutatea ta în bere! Na! Na! Bine. Am pierdut-o pe Ioana. Da. 23 de minute. Uite-mă că ne bucurăm noi mai mult pentru berea... Ce să, pentru, pentru berea bere... altora. Da. Așa te face berea, prietenos. <laughs> am văzut, ți-am zis că am văzut dimineața, era un domn, era foarte cald afară, cred că erau, am zis că erau 21 de grade, dar erau vreo 18 la ora când am plecat eu. Și era cu bere în mână în stația de tramvai. Nu, era ce ai, sigur. Da, crezi? Da. La cutie. Da, asta îi face la cutie, că ține mai bine. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. I got this feeling inside my bones, it goes electric wavy when I turn it on, Off through my city, off through my home, we're flying up no ceiling when we in our zone, I got that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 Nothing I can see but you all those things i shouldn't do but you dance dance dance my so, so, keep dancing. so just dance dance dance so just dance, so just dance.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 Ain't nobody leaving so, so keep dancing Everybody say I got this feeling in my body I, can't I got this feeling in my heart I can't start the feeling I'm gonna see it through your body I, I got this feeling in my body Break it down I got this feeling in my body uh, can't I got this feeling in 8, 47 de minute l-a fost Justin Timberlake. Da. Revenim. că e atmosferă de vacanță, dar nu pentru toată lumea. Mii de copii din țară sunt pe listele de așteptare la medicii de familie pentru vaccinurile obligatorii, iar aceste vaccinuri continuă să lipsească. Gândul are o a, anchetă pe acest subiect cu rezultate dramatice. Situația cea mai gravă este în Prahova, unde în stocul Direcției de Sănătate Publică sunt acum... 22 de doze de ser difterotetanic, deși necesarul este de peste 5500. Nu diferența? Adică au 22 de doze, parcă este război, adică parcă, parcă vorbim de o țară asediată de un oraș asediat de ani de zile. Mai au 22 de doze și necesarul este de 5500. Potrivit reprezentantului DSP, Direcția de Sănătate Publică, situația este foarte gravă și în privința vaccinului eror. Împotriva Rujeonului, rujeolei, pardon, oreonului și rubeolei, necesarul este de 4 ori mai mare decât stocul existent. Deci, la ROER, stocul la medicii de familie este de 3152 de doze, iar la DSP sunt. 281. A, deci de mai au 281, de am înțeles. Necesarul la medicii de familie este de 12.258, restanțieri sunt 9.557, iar restanțierii sunt toți din lunile trecute, declară portatorul de cuvânt al DSP Prahova citat de gândul. De asemenea, în, acel, în același județ, stocul de vaccin Hexacima, care se recomandă pentru difterie, tetanos, hepatita B sau poliomelite este de 2110 doze la medicii de familie, iar 43 sunt la DSP. Necesarul este de 3600 și așa mai departe. Da, medicii vaccinează copiii în funcție de priorități. Asta este explicația celor de la, SP, de la DSP. Vă recomand să căutați această anchetă pe gândul.info Este foarte amplă și relevă situația din Bistrița Năsăud, din Dolj, din Cluj, din Prahova, cum am spus, mă rog, sunt o grămadă de informații aici. În acest context, Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a anunțat că situația s-a rezolvat. El spune așa, au ajuns în țară 245.000 de doze de vaccin hexavalent, săptămâna viitoare urmând să ajungă în țară 350.000 de doze de vaccin ROR. Am cumpărat toate stocurile, am blocat exportul, aceste vaccinuri vor intra în România în cursul săptămânii uh, acesteia. Problema ROR este rezolvată, am fost anunțat de specialiști că au intrat în țară peste 245.000 de doze de vaccin, cărora le vom semna repartizarea săptămâna asta care vine. Interesantă statistică. Dau să urmărim. Sperăm să fie că s-a mai rezolvat în ultimele șase luni. În fiecare lună cam de două, trei ori să se tot rezolvat. Sperăm ca de data asta se rezolve cu adevărat. În timp ce vorbeai, mi-am dat seama că s-a ieșit în stradă în weekend la Cluj pentru cine cu cine se iubește. Da. În timp ce, uite, pe partea aia, lucrurile stau destul de tragic. Da.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 Smogers la Europa FM, 8 și 54 de minute, vin știrile cu Ioana Brustor, capitanul și uite, acum ne gândeam, am tot stat de vorbă cu ce am făcut fiecare în weekend de caniculă și ne-am dat seama că am făcut lucruri total diferite, da. deci am trecut diferit prin canicula de sâmbătă cel puțin. Da, pornind de la o știre cu ce a făcut președintele de caniculă, dar vreau să vă spun toate ca toate, dar viața domnului Zafiu s-a schimbat <laughs> în weekend și o să vă povestim după nouă. Dramatic. Îi mulțumesc și acum lui Luca și o să-i mulțumesc toată viața pentru schimbarea ah, din acest campă. weekend. Vă așteptam de și ambitan. pe voi după știrile de la ora nouă. Marea te cu a ei vrajă. Noi îți dăm un loc pe plajă. Ascultă Europa Express și ore de vară la Europa FM și Bucurește de vacanță din plin. Oriunde ai fi, deschide europafm.ro și când auzi la radio semnalul de concurs, înscrie pe site cu numele și numărul de telefon. Dacă te sunăm, pleci expres la mare, cât ai zice, ore de vară. Detalii și înscrieri pe europafm.ro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 De la casa, la casa. Tot ce prea mult strică. Dacă ai mâncat prea mult și vrei să scap de dureri de burte și de balonări, fiisteți, isteț. Ia un Digex Forte. Digex Forte, super digestiv pentru super digestie. Digex Forte este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. <sus>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 Ioana Brustul Capitanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri maxime. Astăzi, între 18 și 28 de grade, vreme instabilă se va răci față de ziua precedentă, mai ales în regiunile sudice, estice și centrale. În capitală, vreme instabilă și răcuroasă mai plouă astăzi, iar maxima va fi de 22-23 de grade. un nou termen în procesul colectiv, magistrații Tribunalului București analizează dosarul incendiului din Clubul Bucureștean care a fost reunit cu cel al fostului primar al sectorului 4, Cristian Popescu Piedone. Instanța nu a început încă judecata pe fond în acest caz. Are detalii Raluca Hatmanu. Cauza a ajuns la Tribunalul București după ce, în aprilie, judecătoria sectorului 4 a decis să reunească dosarul incendiului de la Clubul Colectiv cu cel al fostului primar Cristian Popescu Piedone. Totodată, magistrații au respins solicitarea familiilor celor decedați și a răniților ca statul să fie parte în proces pentru plata despăgubirilor. În dosarul Colectiv s-au constituit părții civile 139 de persoane, 11 spitale și 5 instituții. Patronii Clubului Colectiv și administratorii firmei care a pus artificii în seara concertului din 30 octombrie 2015 sunt acuzații de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă în formă agravată. Iar fostul primar Piedone a fost trimis în judecată alături de alți trei funcționari din primărie sub acuzația de abuz în serviciu. Au eliberat acordurile și autorizațiile de funcționare pentru clubul colectiv prin încălcarea legii privind securitatea la incendiu. În urma tragediei din colectiv și-au pierdut viața 64 de persoane. Precizări de la Minister Ministerul de externă de la București, după ce filiala Al-Qaida din Mali a publicat o nouă filmare cu șase ostatici străini, printre care și românul Iulian Gherguț. Celula de criză înființată la momentul răpirii în 2015 a lucrat în permanență, precizează diplomația de la București, care continuă acea înregistrare se înscrie în tiparul obișnuit al situațiilor de acest gen. Iulian Gherguț lucra ca agent de securitate la o mină din Mangan în Burkina Faso, când a fost răpit în apropierea de frontiera cu Niger și Mali. Anca Grădinaru. Înregistrarea video, de aproape 17 minute, nu este datată și a fost publicată printr-o aplicație de mesagerie de către grupul de sprijinire a islamului și musulmanilor, o grupare jihadistă. În înregistrare apar șase ostatici străini, printre care și românul Iulian Gherguț, răpit în 2015. La sfârșitul înregistrării, vocea naratorului se adresează familiilor celor răpiți și susține că nu au început până acum negocieri reale, dar apoi menționează că negocierile continuă. Aceasta nu este prima înregistrare în care apare Iulian Gherguț. În noiembrie 2016, jihadiștii au publicat o înregistrare în care o staticul român cere guvernului să asigure eliberarea sa din mâinile jihadiștilor, care au jurat credință teroriștilor Al-Qaeda. Gherguț a cerut atunci guvernului României și familiei sale să depună toate eforturile pentru a-l elibera. Autoritățile au declanșat atunci o celulă de criză, însă executivul român nu a putut să asigure până în acest moment eliberarea lui Gherguț. Elevident, clasa 8, -a, care au trecut de evaluarea națională, pot completa de astăzi fișele de înscriere pentru admiterea la liceu. Fișele cu opțiuni pot fi completate până joi, pe 6 iulie. O ascultăm pe Elena Tudor. Repartizarea computerizată la liceu va avea loc pe 12 iulie. În această săptămână, elevii completează fișele în funcție de opțiunile lor, iar un program informatic îi va repartiza la licee în funcție de nota obținută la evaluare și media din clasele 5-8. Din această vară se schimbă modul în care se calculează media de admitere la liceu. Nota obținută la evaluarea națională va conta în proporție de 80%, iar media din clasele 5-8 doar 20% față de 25%, cum era până acum. Depunerea dosarelor de înscriere la liceele la care candidata. Dații au fost repartizați, se va face între 13 și 17 iulie. Rata de promovare în țară la evaluarea națională după contestații este de 77%. În Rusia, președintele Vladimir Putin a promulgat o lege controversată care autorizează demolarea câtorva mii de imobile vechi din Moscova și strămutarea locatarilor acestora. O ascultăm pe Alexandra Stănescu. Peste 4.000 de imobile datând din perioada sovietică urmează să fie demolate în Moscova începând din septembrie, ceea ce va necesita strămutarea a sute de mii de locuitori. Primăria Moscovei vrea să înlocuiască aceste mii de edificii cu etaje puține prin construcții înalte care să permită cazarea mai multor familii într-o capitală cu 12 milioane de locuitori și în criză de spațiu. Proiectul a stârnit numeroase proteste la Moscova în luna mai. Legea intră în vigoare imediat după ce a fost semnată de președinte. Vladimir Putin. Statul promite persoanelor strămutate un apartament de mărime echivalentă, dar nu de aceeași valoare în același cartier. Locatarii au termen 60 de zile la dispoziție pentru a evacua locuințele și nu pot face contestație. Ne puteți urmări și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Noi ne reauzim cu alte informații peste o oră. Sport Luca Pastia! Buna dimineața, Germania a câștigat în premieră Cupa Confederațiilor după ce a învins în finală Chile cu 1-0. Gărul a fost marcat de deștindul în minutul 20. Cele două echipe au fost adversare și în grupă, iar atunci au remizat 1-1. Amintim, selecționerul Joachim Löw nu și-a deplasat vedetele în Rusia. Özil, Kroos, Müller sau Chedira au fost lăsați să se odihnească. Germania a câștigat vineri și campionatul european de tineret. Finala mica a Cupei confederațiilor a fost câștigată de Portugalia cu 2-1 după prelungiri, fără Cristiano Ronaldo învoit, portughezii au egalat în minutul 91 prin Pepe după ce au fost conduși din debutul reprizei secunde. Adrian Silva a marcat golul victoriei din penalty în minutul 104 după ce tot el a ratat o lovitură de la 11 metri în prima repriză. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Tu ce ai făcut de caniculă? Ia sună-ne și spune la 0372069599. Intrăm în direct în 3-4 minute Vă așteptăm mesajele și pe WhatsApp La 0728 1222, Dar hai să și vorbim 0372069599. Tu ce-ai făcut de canicula? E un Pe acești cu tine Us were hanging in mid -air. In those moments, nothing mattered but the way you caught me in your stare. We were walking, we were talking, we were laughing about the state of our lives. Our fates brought us together as the moon was rising in your eyes. Belinda Carla la Europa FM 9 și 11 minute. Promiteam că stăm de vorbă. La 0372069599, voi ce ați făcut de canicule. Sâmbătă a fost foarte cald în toată țara. Da. Vlada a ieșit la târg. Știu ce a făcut președintele Klaus Iohannis. și doamna. Au făcut în weekend o drumeție la lacul Bucura din Munții Retzat, unde s-au fotografiat cu mai mulți turiști, anunță Mediafax. Ceea ce mi se pare absolut firesc, oamenii când l-au văzut au vrut să-și facă poze cu el, asta este o raritate. Cum să-și amintească altfel oamenii? Cine i-ar fi crezut că l-au văzut pe președinte în weekend în România? <laughs> ești rău, -a fost? Da. ești rău. Deci domnul Iohannis s-a urcat în munții tezat pe un traseu care duce la lacul Bucura. A avut cirofar? Adică cum a urcat? <laughs> Serios. Nu da. da. ne-l tachinăm, dar e primul președinte sportiv. Sigur, cred că domnul Băsescu mai făcea ca noie. Dar da, domnul da în alte urcă situații. Pe munte. Chiar urcă pe munte Și eu, adică aș vrea să-l văd El e un domn foarte serios uh -huh. Ca toți, mă rog Prășinții germani Ai româniei. Ai româniei da. Dar aș vrea, mi-l imaginez Cum urcă el cu fața aia serioasă Așa de Panzer Klaus Mi-l imaginez în Spielhosen Pe Lângă Babele Făcând iodele, știi? E, nu cred că a zânger până acolo. Carmen Limche! <gătă -i> Vă mulțumesc. <gătă -i> Hai că ne sună lumea deja. Ia. 037 Alexandru, bună dimineața! Bună, Alexandru! Bună dimineața! Am circulat. Sunt șofer profesionist. Păi și n a, -a, și -a fost mai circulat. liber sâmbătă? A fost mai... Da, într-adevăr, foarte liber. Și era și mai liber, unde ai circulat? Că spun eu, în București era... Alexandria, Alexandria deci și sâmbătă, și duminică spre Alexandria și la Vlașca. Da. Și nu era și nimeni. Și acum sunt, la, sunt tot pe drum. Și acum e liber. Și acum e, acum e de la ploaie. ploaie da, Ne-a da, sunat am cineva să ne... Da. Am, caniculat, am caniculat. Ai caniculat bun asta. Ne-a sunat cineva <laughs> să ne spună că în București, în București a plouat torențial în urmă, o ora acum înțeleg că este soarele. Dar în centru pe ploaie torențială, oamenii au oprit mașinile în mijloc și au s-au pus avarile, că plouă. Ceea ce nu s-a mai văzut în București de cel puțin o lună, e cu totul neobișnuit să plouă. Da. Trebuie să vă spun ce a făcut domnul Zafiu în weekend. Asta spuneam că i s-a schimbat viața de caniculă. Să știți, după eforturi îndelungate, adică de când îl știu eu pe el, Așa. tot îl bat la cap că... Este o invenție minunată care schimbă viața și se cheamă aer condiționat. Da, mai ai dreptatea Și, aer. da, după ani și ani de eforturi, în sfârșit, domnul Zafiu a cedat și și-a cumpărat aer condiționat. Când anume și l-a cumpărat? Vineri, roșu. Adică vineri da, era... Um, am, să, știți cine poate să monteze vineri aer condiționat? Am tot amânat momentul. Că nu e un moment, e ca la însurătoare, știi? Tot amâne, amâne amâni. amâni, amâni. Și am amânat momentul că face mizerie O chestie de genul ăsta și așa mai departe, da. inventat Doar că, că vineri Mi-am dat seama că a doua zi o să fie atât de cald Încât nu o să poți sta nicăieri Eventual să mă duc în mall să stau la aer da. condiționat Deci și... a pus aer condiționat, ești fericit? Da, sunt super fericit Am vorbit cu Zaf, sâmbătă, ce faci? Stau la aer condiționat, ce bine e. Da. Nu vreau am ieșit din casă, adică am fost până la mall Până la urmă, că era da. și acolo da, asta îmi dă speranțe. Faptul că domnul Zafiu a cedat după cel puțin 5 ani de eforturi din partea mea și a cumpărat aer condiționat, mi arată că este, are o, un spirit maleabil și că înțelege progresul și astfel poate va pleca în vacanță vreodată în viața lui și altundeva decât în acea localitate, cum îi spune din Grecia? Ah, Anul să nu mă duc în vârvuru. Nu cred așa ceva. Serios decât dacă cine știe să întâmplă ceva eu am spus că te duci tot acolo, dar la altă pensiune de pe aceea stradă, deci nu, ce făcut o schimbare nu, mă duc tot în Grecia, a, în, a nu schimb, schimb țara da. adică și în Grecia da. Da. Da. deci ați făcut de caniculă fraților 0372069599 povestiți-ne să știm și noi cum s-a supraviețuit eu m-am dus și am stat în parc afară la soare de caniculă. M-am dus la Bucarest Food Festival, n-am da. rezistat. E... După mâncare, după, da. după miros. E... Ce-a făcut Adi acolo până la urmă? Adică dean a făcut, vai de capul meu, trebuie să-l convingem neapărat să-și mute restaurantul ăla la București. Are... Adică Deana are o cârciumă în Oradea, nu știu de ce a făcut-o, mai departe de noi nu se putea. <laughs> adică era mai mai departe era doar dacă o punea în drumul taberei. Da. Deci a pus, un, a pus onoradea și a venit cine a arătat la Bucharest Food Festival, s-a deci putem să vorbim știți de el, uh, a, pus, a făcut ceva gen pull pork. Deci cărniță car, car, de porcel ținută 10 ore la cuptor, la temperatură joasă, uh, mamă se topea în gură, așa ceva, știi cum? Genial. Bun. Și acolo, deci, la festivalul ăsta de mâncare au venit diverse restaurante și rulote cu mâncare și rulote cu desert și înghețate, și așa mai departe și s-au instalat pe pajiște în Herastro. Și din cauza caniculei, până la șase n-a venit nimeni, șase după masa. Eu, -a eu am fost. Da, s -a s -a am, -a, -am -a. fost eu și am luat niște semisuri Se de la la pachet. Am luat-o la pachet. La, eu m-am dus acolo de așa și am mâncat bine liniște. Tip, nu era nimeni prin cărer, toți cărciumarii aveau niște fețe lungi, au loc ce se întâmplă. La 7 seara, când s-a mai răcorit, s-a umplut Normal. La ora 8 seara erau niște cozi uriașe. Sâmbătă au fost 8000 de oameni în cele din urmă, între 6 seara și probabil miezul nopții. Și a fost și duminica. Dar e minunat că a Există un astfel de fenomen, deci rulote de mâncare, restaurante care vin și oferă mâncare în cadrul unor festivaluri. Până în urmă cu 3-4 ani acest fenomen nici măcar nu exista. Ne place să trăim bine. Asta este. Descoperim ce bine e să trăiești bine, ce bine e să mănânci, mănânci lucruri și gustoase bine. și să te simți bine. Păi Luca, cred că i-a părut rău că a părăsit București un weekend. Cu ocazia mea. Eu am făcut și am reparat rețeta aia de vită pe care am stricat-o, de care vorbim vineri la culinaria că am stricat o bucată bună de vită. Da. În ce sens ai reparat-o? Ai cumpărat-o cu Da, nu m-am lăsat guba și am luat o altă bucată de vită, aceeași vită. M-am dus cu ea la niște prieteni, la Doftana, la Răcoare, că știam că vine ca Nicola. Am făcut un grătar acolo și am făcut-o, Vlad, de data asta a fost treabă. Am marinat-o cu vin roșu da. de dimineață până seara și seara n-am mai pus-o -o, halcă întreagă. Am tăiat-o felii la vreo 3 cm, așa, am perpelit-o și a fost senzație. Mm -hmm. Senzație. Deci, așa că a fost un weekend foarte bun și pentru mine. Trebuie să încercăm. Bine, pe Ioana nu mai întrebăm, că vrem să ascultăm niște piese frumoase. Ascultăm de Motans cu Delia Weekend, că toți apropie weekendul ăla din iulie, când o să ne întâlnim la mare, la live pe plajă. Vă reamintim, 27, 28, 29 iulie, weekend, ultimul weekend din iulie. Ne vedem pentru live pe plajă între Venus și Saturn, direct pe plajă. Intrarea este liberă, iar după am găsit niște piese, două piese și nu știm pe care să o ascultăm. Vlad merge cu Sher, eu merg cu Ricky Martin și aș vrea să ne ajutați sunându-ne să ne spuneți ce piesă ar trebui să ascultăm imediat în deșteptarea.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 și nu am rezervat Bilet în paradis Când am ajuns cu bani Era deja închis L Am pregătit din timp Însă pentru noi Un cer, un răsărit O Pilere. pădură la doi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 Nu er uitați o dați la doi Zilele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 Cu picioarele goale Ca de copii pe o plajă de vară Ținându-ne de mână cu pașmii am ajuns Pe malul unde orge cuvânt e în plus 9 și 28 de minute de motan și Delia weekend la Europa FM. Live pe plajă se apropie, mai sunt vreo 3 săptămâni, 4 săptămâni până atunci. Sperăm să se încălzească apa a mării, adică eu vreau să ajung la mare și să mă și bălăcesc uitându-mă la scena aia mare și frumoasă. Da, poți să faci un duș, <laughs> care dacă ai noroc. Turiștii care în weekend au fugit de caniculă ca să se răcorească în apa a mării au avut o mare dezamăgire, cald, cald pe plajă, dar foarte rece în apă, așa a fost, pe litoral cum am zice noi ăștia că ne-au rămas acasă uite că există Dumnezeu da, da, da. oamenii locului spun că în asemenea situații bate sudul așa se zice, ce cum înseamnă asta sudul. ne spune ferii, bună dimineața ferii bună, dimineața. bună dimineața, după dimineața am spus oamenii locului ca să nu ne pierdem în explicații științifice din partea oamenilor de știință Uh, cu marinarii discutăm, ei știu foarte bine, având în vedere experiența lor, când bate sudul, uh, vântul din sud, adică aduce apele foarte reci de adâncime la mal. Uh -huh. Apa mării devine transparentă, capătă culoarea aceea frumoasă de smarald, uh -huh. este mai sărată și sărăcește. răcește. Uh -huh. În weekendul acesta, temperatura a a scăzut de la 20-21 de grade, atât cât uh, s-a înregistrat, uh, mă rog, în timpul săptămânii, la 14, chiar și 13 grade. Wow! Iar, uh, da, iar vântul care a bătut dinspre uscat a preluat răcoarea apei și a adus-o pe plajă și, deși în aer, erau temperaturi de 34-35 de grade pe plajă de dâiai, într-un fel. Super frustrant! Fost, da. Și să știți că nu este prima dată când se petrec astfel de fenomene aici, la, la mare. Au fost situații în anii anteriori când temperatura pe a scăzut în doar câteva ore brusc de la 25 la 12 grade, de exemplu. Să aduc aminte că acum câțiva ani, că timp de o lună întreagă, luna iunie, parcă, nu s-a putut face băie în mare, atât de rece era. Uh -huh. e bine, poți Fenomenul... să ții berea la rece, măcar atât. <laughs> Astăzi, de exemplu, la Constanța bate vântul vis pe nord. Așa că, deși nu prea sună logic, apa mării se încălzește. interesant! Da, dar devine mai tulbure, și pierde transparența. Nu celor de la Constanța ne convine. Da, deci curat și inutilizabil sau și plăcut la temperatură? Putem ține nordul ăsta mai mult timp, așa? Că venim și noi la mare, peste două săptămâni, peste... Păi, sudul bate destul de rar, așa că puteți fi plin de speranță. Venim să-l încălzim noi, Feri. Îți mulțumim tare mult. Mulțumim frumos. Nu mai bine 9 și 30 de minute.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 fă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 frigorifice indesit, versatile, flexibile și eficiente. Comanda acum combina frigorific indesit capacitate 243 litri cu funcție de supercongelare, rafturi de sticlă securizată și clasă A+ plus la doar 890 lei. Emag.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 Și persil, detergent 2 kg, la da doar 17 lei 39. Mega image, inspirație pentru inima casei tale. Știm că în afaceri un avantaj e binevenit!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 I'm to an end, Neli Furtada 3 si 43 de minute. Uh, 9.40 de minute, de fapt la asta vreau să mă refer da, Lumea e în vacanță De aia am deschis microfonul L ca să vă spunem câte ceas Lumea e în vacanță și în vacanță am vrea să fim uh, și noi Chiar <laughs> suntem un pic da, așa. <laughs> așa că vrem să vă propunem piese care ar putea fi de vacanță uh -huh. Și să le și votați Să da. vedem ce ascultăm dimineața după ora 9 în deșteptarea la Europa FM De fapt, deci o să facem un felul următor pentru următoarele zile, săptămâni, câte da. au mai rămas până la vacanță, o mică toată, în fiecare zi, pe la ora asta, o să alegem un an. Da și două piese zdravene din anul respectiv și vi le oferim să ucideți pe una și pe cealaltă să o faceți vedeta. Eu zic să vă lăsăm și pe voi să alegeți anul la final mm -hmm. de fiecare radio voting de asta, că până la urmă e un radio voting alegem doar noi. Astăzi, anul 1999. De da. exemplu, am ales două piese din 1999 iar la final de telefoane, ultimul cel decisiv, ascultătorul care va fi în direct la 0372069599 va alege el anul de-a doua zi. De de mâine, de da. exemplu. Deci, gladiatorii da. sunt în arena, ei sunt astăzi, pe unul, unul este o ea. Da. Și o cheamă Sher. Se numește Sher. Piesa alesă de Vlad este asta. Do you De amintirii, 1999 e anul dinainte de lansarea Europa FM și foarte multe lucruri din radioul asta s-au construit pe anul 1999. Da. Și tu mergi cu Sher, cu Believe. Da, 1999 a fost un an special din punct de vedere muzical. Sher a dat lovitura cu piesa asta Believe, e propunerea mea. Da, numărul 1 cam peste tot, dar trebuie bătută și piesa asta de numărul 1 cu Ricky da. Martin, de exemplu. Ah. Ce ați vrea să ascultați? 0372-069-599. Ajutați-ne să alegem piesa câștigătoare pentru această dimineață. Piesa... Martin Living la Vida Loca sau cu Liv? Da, piesa câștigătoare e aia care acumulează prima 3 voturi. Ultimul care sună decide ce an avem mâine. Deci care este anul din care vom alege două piese mâine? Hai să vedem. Cred că avem uh, un prim telefon în avem direct. Avem bucur, mă, de telefon. Ia da. uite. Sună lumea ca la Balamuc. Stai să încercăm să, să prindem o linie. Nu-mi dau seama de ce nu reușim să prindem o linie. Bună dimineața! Nicoleta, ești cu noi? Bună dimineața! Din păcate sunt prima, o să votez cu Vlada pe Cher. de ce din păcate? Da, mulțumesc! De milă, Vlad! bă! Șer a luat un vot! Bine, Emilian poate votează cu Richie. Bună dimineața, Richie Martin, Livin la Vida Loca? Bună dimineața, o ținem în viață pe Șer. Două voturi! Mamă, fii atent ce rupe! Deci acum, dacă sună cineva... Vezi că aici este un mic moment psihologic. Pe da, da, hai să... Al treilea telefon astăzi poate să decida victoria lui și cine votează acum cu șer decide și ce an nu Mâine, nu șoși cinstit Fac campanie Marilena, bună dimineața Marilena... Uh, Bună dimineața, Marilena din Brăila Sunt. Uh, Votez cu șer cu Vlad Și <laughs> <laughs> eram foarte supărată când tu pierdeai Și eram mea bine, foarte aproape Deci tot de milă da. <laughs> de Două voturi de milă păi, da, primi ministră, Vlad. Dar primi din Brăila și da de ce râzi? Da. ce de Da de da, da. Noi e de râs și plâni. Marilena, de mâine, mâine, stai, stai, stai. stai, stai, stai. Da, da, da. Mâine să alegem uh, două piese din anul pe care îl spui tu acum. Hai să ne. Uh, să 1996 prea e anul când l-am născut pe băiețelul meu. 1996, mâine, anul ales de Marilena. Vă mulțumim pentru telefoane foarte mult în această dimineață. Share a câștigat, ce să zic, knockout a fost 3-0, zbanga E ca steaua cu Paris Saint-Germain <laughs> Pe vremuri Acum mai bate mai rău <laughs> No matter how hard I try You keep pushing me inside talking to you It's so sad that you're leaving It takes time Vlad a câștigat în această dimineață cu cu Băliv, ce să ce să... Mâine, anul 1996, așa da. cum a hotărât ascultătoarea noastră. Mi-am și ales piesa. Da. Mi-am și ales piesa. piesa, da. Eu mai Bine. studiez. Bine, o să fie sigură. N-am mai partea mea de avut mea publicul. De mult nicio știre cu primarul nostru favorit, domnul Nicolae Robu, primarul Timișoara. Dar din Timișoara e bine să mai dăm câte ceva ca să știm că e bine. Are dânsul grijă să ne aduc aminte că există, este în conflict cu Federația de Volei, Federația Română de Volei. Federația protestează față de o declarație făcută de domnul uh, Robu. Ce să vezi, la ședința Consiliului Local de Timișoara, domnul Robu a afirmat așa și citez: Voleiul, nu vă supărați, Mă mir că este sport olimpic. Îmi pare rău că se vor simți jigniți cei care practică voleiul. Este ca și cum ai încercat să faci muzică din trei note. Iese ce iese din trei note? Asta, așa este și la volei. Ba da. Și era o ședință în care consilierii locali trebuiau să voteze uh, lista sporturilor care sunt finanțate de la bugetul local. Și domnul Robu și-a exprimat îndoiala că voleiul ar merita să fie finanțat din moment ce e ca muzica din trei note, adică probabil folk sau... Auză, domnului Robu îi place fotbalul? Că mă gândesc că la fotbalul nostru din câte note o fi? Cred că două <laughs> Da, și Federația de Volei a protestat. Spune că această declarație aduce prejudicii grave imaginii voleiului, o disciplină sportivă care este la Jocurile Olimpice din 1964, la care România a cucerit medalia de bronz la masculin în 1900 80. Bine, în anii 80. Pe Robu? la cum era muzica, toată lumea folosea trei note trei, sau mai multe, trei note, Era cea mai bună muzică. Avem ceva mai nou, mai recent, Airplanes la Europa FM.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 I like shooting stars.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 9 și 9:52 de minute ascultați Europa FM știm că cei mici și cei mai mari au intrat deja în vacanță dacă niște părinți responsabili ce suntem Venim cu pregătirea. Poate, voi, da. În chem aspirațional, mai mulți profesori de la Politehnică din București organizează începând de azi și până pe 15 iulie un program intensiv de pregătire gratuită la matematică și fizică. Deci în Grace, și în, ajun. în ajunul examenului pentru candidații la examenul de studii de licență. Ce drăguț tabără de matematică! că o să ofere și cazare. Iupi! A, dar Ce și cazare sunt. la chestia asta. Da. Deci părie. candidații care vin <laughs> din afara capitalei și care participă la acest program beneficiază și de cazare fără bani în spațiile Universității Politehnica din București. Și ca fost student la Politehnică și absolvent, vreau să mă laud Felicitări, asta, bravo, Vlad. pot să confirm că sunt acolo niște baruri în care mulți studenți au cazat gratuit ani de zile <laughs> în timpul facultății. Da. Deci solicitarea se face prin completarea unei cereri, bla bla... Cazarea se va face în căminele universității, în camere de 20 de metri pătrați, dotate cu câte două paturi și baie proprie. Deci, practic, ca și până acum, câte 8 studenți în cameră. <laughs> Multă baftă la examen, deci, frate. cum era aia cu primii 10 ani sunt grei? Primii până 10 zângi, ani. în anii 3, de exact, În anul 3, da, da, da. Toți studentul cu prestanță are toamnă o restanță. Ai, ai văzut. Și altele asemenea. Sunt o mulțime, da. da. Dar acolo se poate studia bridge foarte bine de. în în spațiile de cazare. Și ce ai mai învățat în politică? Multe alte lucruri. Tovară și inginer. Ți-a plăcut la fabrică după aia? Nebunie a fost, nebunie, nu? Da. cam atât pentru astăzi. Urmează și mâine în coediție Deșteptarea ne trezim dis de dimineață ca să vă aducem bună dispoziție. Ne trezim dis de dimineață special pentru voi. Asta aș vrea -l -l -l. să vă simțiți un pic îndatorați. Asta <laughs> dacă se poate. Nu, ca să înțelegeți. Să acereaze S-a trezit mai greu așa. Dar place foarte mult. După după 10 vine Ciprian dinu Aduce și el plinul de bună dispoziție. Proaspăt întors din vacanță. Uite, domnule, cineva care și-a și -a terminat vacanța deja. Da, Ce bine mă el. simt! <laughs> Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Dreptul la sănătate. Articolul 37. E dreptul meu să trăiesc bine, indiferent de salariu. Punct. De aceea, la Găsește acum Linex Forte, 14 capsule la doar 20 de lei și 99 de bani. Pentru alte oferte avantajoase, vin să-ți faci card de fidelitate la noi. Detalii în farmaciile. Acesta este sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Punem prețurile la punct.